Ні, цього разу гвардійський офіцер Григорій Орлов. О, о о знову офіцер, як і месьє Салтиков, без якого ваша величність все ж таки змогли не тільки прожити, але й кохати після цього інших мужчин. Ваша правда, графе, Катерина потупилась, але одразу ж здригнулася від слів Сен-Жермена. Але ж то є добре, дуже добре. Чому, графе? Нехай Ваша Величність пригадають, що тітка вінсеносно вашого чоловіка, покійна Єлизавета Петрівна, в'їхала на трон саме на плечах гвардії. Натяг на переворот 25.11.1741 року. О другій годині ночі, супроводжувана відданими людьми, Єлизавета Петрівна увійшла до казарми Гренадерської роти Преображенського полку і, нагадавши, що вона дочка Петра Великого, повела вояків за собою, втім заборонивши застосовувати зброю. Гренадери швидко і без будь-яких жертв заарештували брауншвейську фамілію у повному складі. «Жахнулась, бідолашна цариця, то невже ваша величність хочуть замість трону якнайшвидше опинитись за величезними і товстелезними монастирськими мурами?» «А може ваші величності буде краще спати вічним сном у могилі з перерізаною горлянкою?» «Ні, ні, що ви?» «То ваша величність згодні слухати далі?» «Гаразд, я слухаю». «Чи відома вашій величності приказка? Чого хоче жінка, того хоче Бог?» «Так, відома». «То хіба ж ваша величність не жінка?» Цариця подумала трохи, потім мовила». Ви натякаєте на те, що я дію не від себе, тобто не зовсім по своїй волі, що мої прагнення – це вияв волі Божої. Замість відповіді Сен-Жермен мовчки кивнув. Ви спокушаєте мене, графе? Коротко кинула Катерина, відвернулась та пробурмотіла. Геть звідси, сатану! «Господи, і до чого жінка, вихована у традиціях просвітителів, може дійти у стані відчаю? Граф заговорив якомога серйозніше та переконливіше. «Ваша величність, помилились? Я далеко не сатана». «Юда – зрадник, вічний жит, сатана, все єдино». «Зараз я просто граф Сен-Жермен, щирий друг вашої величності. Тож запитую, як щирий друг, чого хочуть ваша величність?» Від самого початку перебування в Росії, ще коли я вперше зустрічалася з її імператорською величністю Елизаветою Петрівною, ще відтоді я захотіла одного єдиного – сподобатись усім. Хотіла сподобатися своєму майбутньому чоловікові, його тіці-імператриці і всьому російському народові. От чого я хотіла. А зараз? А що зараз? Все ще не повертаючи голови до графа, Катерина вкотре вже зітхнула. «Я швидко збагнула, що Єлизавету Петрівну цікавлю не я сама по собі, а лише моя дітородна спроможність, перепрошую за подібну відвертість, графи. Нічого, нічого, ваша величність. Чим плодючішим є моє лоно, тим краще приблизно так розмірковувала покійна імператриця. І коли я нарешті народила хлопчика, цесаревича та майбутнього спадкоємця російської корони Павла Петровича, вона втратила до мене будь-який інтерес. І щоб визнати малюка спадкоємцям, навіть заплющила очі на ту саму пікантну обставину. Ну, ви пам'ятаєте, графе? Ще пак. Месія Салтиков кричав про своє батьківство так настирливо, що його швиденько витурили з Росії. Так, отже, для Єлизавети Петрівни важливим було лише народження у великокняжій родині хлопчика і все. Що ж до мого чоловіка, то Петрові Федоровичу було їй буде абсолютно байдуже, злякаюся я з іншими чоловіками чи не злякаюсь, а також з ким саме злякаюся. Його цікавили самі лише дурнуваті витівки, казармана дисципліна та світлий образ імператора Фрідріха Великого. Ну і останнім часом, звісно, принади мадемуазель Воронцової. Ну, а російський народ... «Для Росії я чужинська принцеса Німкеня. Нею була, нею лишаюся досі. А німців тут, в Росії, я так розумію, не надто вже шанують. Та подивіться хоча би на тутешніх лакеїв. Вони ж усі відкрито зневажають мене, свою царицю. Лакеї, Ваше Величносте, прислуговуються Вашому вінценосному чоловікові, його імператорській величності Петрові Третьому, і загалом, лакей – це майже завжди хамське бидло. Такими їх робить лакейська служба, яка вимагає придушення власних почуттів, а згодом поступово перетворення чоловіка на живу машину. Все майже як у Декарта. Тож, запевняю, тільки нова ваша величність зійдуть на трон, як лакеї плазуватимуть перед вашою величністю, вилизуючи її п'яти. Отже, Отже, не слід брати до уваги цих живих машин. Кого ж тоді брати до уваги? Гвардію, Ваше Величності. Гвардію? Наскільки я розумію, Ваша Величність мають коханця? А, а а славний мій воїн Григорій Орлов. Так, він справжній мужик, і його брати теж. То в нього є брати? Так, і всі такі самі гвардійці, як він. Такі ж без перебільшення Орли, як і мій Григорій. Якби тільки ваша величність знали покійного польного маршала Григора Орлі, вони б переконались, що подібне прізвище і справді надає його носієві особливих чеснот. Покійний месьє Орлі – ворог. Знов повторюю, вашій величності варто навчитися цінувати по достоїнству не тільки друзів, але й ворогів теж. Чому? Бо раптом сьогоднішній ворог завтра перетвориться на друга. Єдиний приклад – Франція та Росія ворогували давно, але зараз воюють разом проти Прусії. «Ваша правда, графе», – погодилась Катерина і додала – що ж, спробую бути слухняною вашою ученицею. А щодо якостей, котрих надає людині її ім'я, то в мене є інший прихильник – малоросійський гетьман Кирило Розумовський, рідний брат морганатичного чоловіка покійної імператриці Елизавети Петрівни. Я досі як слід не вивчила російську мову, та мені якось пояснювати, що прізвище його походить від слова «розум», Справді, наскільки мені пояснював месьє Вольтер, о-о, невже ви знайомі особисто? Так, причому багато років. Як неймовірно вам поталанило, графе? Так. Отже, месьє Вольтер прискіпливо вивчав козацьку націю, зокрема, козацькі родоводи. Тож він підтвердив, що рід братів Розумовських справді походить від козака на прізвисько «Розум». Та що ви кажете? Отже, Розумовський теж за вас. Це добре. А хто ще? Все ж таки у вас мають бути і інші симпатики. Є, але не багато. І все-таки ваша величність, навіщо це вам?